Thank you. cominciamo l'idea li, di questo di questo incontro di questa discussione è nata parlando con con alcuni compagni perché c'è stato un incontro simile un paio di settimane fa a milano in calusca proprio su eh, sulla figura di anders eh, che era stato organizzato in questo modo. C'è un compagno che è quello che ha curato la raccolta di, di favole Andersiane lo sguardo dalla torre. Sono favole che Anders ha scritto tra, tra il 33 e il, e il 68 che è stata anche un'introduzione della, della figura di Anders, di alcuni dei, dei, dei concetti più importanti della sua, della sua riflessione. Poi c'è stato un intervento di capiti su sul potere mh, grottesco, burlesco, ubuesco, e quindi un raffronto tra, tra alcune riflessioni di, di Foucault e, e altre proprio di Anders. E, e poi io e Giulia avevamo fatto mh, degli interventi eh, su alcuni elementi, sia figure che movimenti, che avevano anticipato le anticipazioni andersiane, E, e poi il resto insomma si è sviluppato nel, nel corso del dibattito questa sera la situazione è un po' diversa nel senso che non, non essendoci eh, qualcuno che introduce la figura di Anders è un po' complicato partire dal concetto di Deinos nell'antica Grecia come ha fatto Giulio a Milano e poi parlare dei ludisti, di Kraus come anticipatori di Anders e, siccome mi sembra di capire che non sia eh, una figura così tanto conosciuta dai compagni eh, in modo insomma approssimativo ecco non siate troppo severi e esigenti eh, dico delle cose all'inizio per inquadrare a, a grandi linee la figura, la figura di Anders e poi eventuali eh, aspetti si possono riapprofondire nel corso della discussione perché lo scopo è principalmente quello insomma di affrontare una serie di, eh, di temi che, che ci sembrano molto importanti oggi, anzi, importanti è un eufemismo, eh, direi proprio eh, decisivi. Per cui ecco, mh, queste cose che, che, che diremo, cercheremo di essere insomma, eh, brevi, perché tanto poi nel corso del dibattito di sicuro approfondiremo assieme, eh, hanno due scopi. Uno modesto, che è quello di mh, eh, contribuire ad un invito alla lettura di Anders Che, che secondo noi è, è un autore molto importante per capire il presente e per affinare le armi della, della critica e anche quelle della pratica. E un altro, un po' più ambizioso, è, che è quello di mettere in relazione Anders con, con altre figure, altri movimenti che hanno a che fare con la critica radicale della, della tecnologia. Comunque, partiamo da, da, da alcuni così, dati eh, di base, eh, biografici e non solo, Eh, Anders nasce nel, nel 1902 a eh, Breslavia, che all'epoca faceva parte della Germania, adesso è, è eh, Polonia, eh, ed è morto nel 1992, gli è morto a 90 anni. Eh, non sono 90 anni qualsiasi, nel senso che ha attraversato eh, il Novecento e le occasioni di pensiero eh, sono state alcune delle più grandi tragedie che hanno segnato l'umanità, e non solo nel secolo, nel secolo scorso. In particolare, se dovessimo periodizzare la, la sua vita, che è anche una periodizzazione de, de, de della sua riflessione, potremmo dire che eh, il primo eh, elemento no, che, che, che suscita la sua riflessione è la Prima Guerra Mondiale, già non è un evento da poco. Poi il nazismo perché lui era ebreo ed è dovuto, come tanti altri, emigrare prima in, eh, in Francia e poi negli Stati Uniti. Eh, poi di sicuro la bomba di, di Hiroshima e quella di Nagasaki, che anzi rappresentano nel, nel, nel percorso intellettuale, filosofico, anche umano, di Anders eh, una vera e propria cesura, nel senso che Ovviamente il mondo non è più stato lo stesso e per Anders pensare qualsiasi altra cosa che non fosse eh, il nuovo tempo inaugurato dalla bomba atomica era qualcosa di insopportabile sia intellettualmente che moralmente. Lui a partire da, eh, da ma però soprattutto dal suo ritorno in, in Europa nel 50, in, in Austria, perché per alcuni anni... Eh, ha scritto che non, non è stato in grado di eh, mettere su carta nessun pensiero Tanto era stato lo shock Prima della scoperta dei campi di, di concentramento E poi della, de, delle bombe di Hiroshima e Nagasaki eh, Che dice che, che, che il comandamento che dava a se stesso Era quello di eh, alzarsi al mattino pensando atomo Atomo sia il primo pensiero eh, che hai in testa quando ti svegli la mattina qualsiasi altro pensiero era per lui un'inaccettabile eh, distrazione eh, di sicuro una, una, un altro momento importante della sua riflessione è, è la guerra del Vietnam a tutti questi momenti ha dedicato dei libri, dei libri importanti e poi di nuovo il nucleare che comunque non è mai uscito da, da, da, dal centro de, delle sue riflessioni con, eh, con Chernobyl eh, infatti poco dopo Chernobyl lui mh, pubblica delle tesi su Cernobil che riprendono le tesi sull'era atomica che ho visto che avete eh, fotocopiato per, eh, per questo incontro. Per cui ecco, se eh, volessimo periodizzare, questa volta non in quattro, ma, ma in due momenti, la, la, la sua eh, riflessione filosofica, dovremmo parlare prima della riflessione su eh, l'uomo senza mondo e poi di una riflessione sul mondo senza uomo. Alla prima questione ha, ha dedicato diversi, diversi testi eh, che sono legati sia a, ad alcune figure della letteratura e, eh, e dell'arte, in particolare eh, a... a A Brock, a Dublin, a, a Gorse, eh, da una parte e dall'altra parte a, a Kafka. Anzi, ha scritto uno dei, dei testi più singolari che siano mai stati scritti su Kafka, che è un libretto che si intitola Kafka pro o contro, in cui fa una critica radicale di Kafka, che è una cosa veramente controcorrente nella storia della critica eh, letteraria. Quindi questi testi hanno a che fare con un, un elemento che lo accomuna per tanti aspetti anche a Benjamin, che era suo parente, era suo zio, eh, che è la riflessione sulla perdita del, de, dell'uomo moderno dell'esperienza, di come la società industriale di massa sia una gigantesca eh, macchina che distrugge eh, l'esperienza di se stessi, dei propri simili, del proprio mondo. E questo è il portato proprio della, della prima... Eh, della prima guerra mondiale. C'è eh, eh, da, da questo punto di vista una poesia di di, di, di Bro che è particolarmente significativa proprio su cosa ha, ha significato per tanti ritornare alla vita cosiddetta normale dopo la guerra rendendosi conto che quel nulla eh, che è stata la, la trincea, però un nulla eh, con il pericolo quotidiano di morte, poi aveva un, un corrispettivo nel nulla che hanno trovato, ritornando nel, nel, nel, nelle, nelle città eh, deserte, vuote, eh, eccetera. E Quell'esperienza lì, che è stata fortissima per una generazione, ha, ha, ha spinto eh, Anders a, a riflettere proprio sulla perdita del, del, dell'esperienza. Eh, a questo si accompagna una riflessione anche più propriamente filosofica, raccolta Un, in un saggio che si intitola Patologia della libertà, dove analizza soprattutto il concetto del, del, dell'a priori, una riflessione che poi ha segnato parecchio l'esistenzialismo francese, infatti una delle prime occasioni in cui aveva illustrato un po' il risultato delle sue riflessioni era stata una conferenza a Parigi, proprio mentre lui era in esilio, in fuga dalla Germania, dalla Germania nazista e la, la, tesi, la tesi di fondo è che l'uomo, a differenza di tutte le altre specie viventi, non abbia propriamente un mondo, non sia tutt'uno con il proprio elemento naturale ed è questa separazione eh, radicale, ontologica, potremmo dire che ha a che fare proprio con, con, con l'essere umano in quanto tale, eh, che lo spinge a, a doversi dare una, una morale gli altri esseri umani, dice con molta cautela perché eh, diffida di qualsiasi antropologia eh, in qualche modo eh, positiva del, del, dell'essere umano e qualche, qualsiasi tentativo dell'uomo di, di arrogarsi la, la possibilità di eh, dire delle parole definitive sul, sul regno. Eh, animale, vegetale, eccetera, però lui dice si può ipotizzare insomma, che le altre specie viventi non abbiano bisogno di una morale perché eh, i loro comportamenti quotidiani sono tutt'uno con eh, esigenze dettate dall'ambiente, eccetera. Quindi la morale è il segno eh, tangibile del fatto che l'uomo è separato dal proprio mondo. Però se a, eh, ascoltiamo lo, lo stesso Anders dopo l'esperienza dei, dei, dei campi di concentramento di cui lui ha avuto eh, modo no, di, di farsi un'idea precisa sia con i testimoni diretti sia con le letture e poi soprattutto nel, nel, nell'agosto del 45 con le bombe di Hiroshima e Nagasaki potremmo dire, e non è un'offesa nei suoi confronti, che tutte quelle riflessioni precedenti sono dei trastulli filosofici, dice sotto la bomba è immorale occuparsi dell'etica niconomachea no, di, di, di, a, di Aristotele E perché sarebbe un'inaccettabile distrazione del, dello sguardo di fronte all'orrore del mondo. E quindi tutte queste riflessioni che pur sono significative in qualche modo vengono scalzate dall'orrore della storia e, e a partire dal 1945 l'ordine di problemi che si pone Anders è completamente diverso perché diversa è la temporalità. Entriamo in quella che per lui è eh, una situazione inedita e irreversibile che è il tempo della fine forse un, un, uno dei, dei, dei concetti più significativi proprio di Anders l'idea che noi viviamo in una dilazione del tempo perché come è stata intitolata anche la, la, la, la discussione di questa sera l'ordine è già stato eseguito no? nel, nel titolo del manifesto si fa ovviamente riferimento al libro di Portelli su eh, sulla strage delle forze ardeatine, però c'è un altro ordine che è già stato eseguito, che è quello di sganciare la bomba. E noi viviamo in un mondo in cui quell'ordine lì è già stato eseguito. Quindi noi siamo i sopravvissuti, quelli che vivono una dilazione del tempo, perché siamo già in un'epoca in cui la distruzione eh, del pianeta, la distruzione della vita eh, sulla Terra, è eh, ogni giorno possibile. E questa è una una cesura radicale che fa impallidire tutte, tutte le altre, qualsiasi riflessione sul tempo che non tenga conto della bomba è una fantasticheria per, per filosofi, per eh, accademici, e, eccetera. E infatti i testi più noti di Anders sono quelli che lui scrive da, da, da, eh, dagli anni 50 in poi, in particolare Essere o non Essere, eh, che è il diario della sua esperienza che ha fatto eh, andando in, in Giappone, quindi visitando le città eh, devastate, no? distrutte e vaporizzate no? da, da, da, da, dalla bomba atomica. Eh, poi un testo sempre su questi, su questi argomenti, eh, di, un paio d'anni dopo, è il suo carteggio con il pilota eh, responsabile del... del, del dello sgancio della bomba su, su, su Hiroshima, eh, che è Claude Hatterley, con cui ha, ha appunto ha avuto un rapporto epistolare per, per diversi anni, che poi ha raccolto in un libro che è stato un, tradotto in italiano col titolo della coscienza al bando, eh, il titolo originale è simile, insomma, coscienza eh, off limits, eh, e per lui Eh, Eterly è, è in qualche modo eh, una figura centrale del, dell'epoca perché per tanti aspetti è il contraltare, l'opposto eh, di Eichmann così come Eichmann su cui aveva riflettuto a lungo Anna Arendt che è stato tra l'altro la prima moglie di, di, di, di Anders, così come Eichmann rappresenta eh, il burocrate no? responsabile del, della soluzione eh, finale nazista che non si assume le proprie responsabilità di fronte a, al tribunale dicendo io ho fatto soltanto il mio lav lavoro, ho eseguito soltanto eh, gli ordini, eh, viceversa eh, Eterly quando si rende conto che il suo eh, Azionare quel pulsante, dare quell'ordine, quell'ordine che è già stato eseguito ha comportato la cancellazione di eh, 100.000 persone, quando si rende conto di quello che ha fatto, eh, lui vuole essere considerato responsabile e, e per questo giudicato. Solo che nel frattempo ovviamente la macchina da, da guerra eh, degli Stati Uniti lo aveva presentato come un eroe e a fronte del suo tentativo di dire ma questa cosa qua l'ho fatta io io sono responsabile di aver ucciso 100.000 persone lo, lo rinchiudono in un manicomio Perché il pasto non è eh, il soldato che sgancia la bomba pazzo è, è il soldato che di fronte all'apparato dice ho una mia responsabilità morale ed è a partire da da da questo momento da questa controversia che che Anders gli scrive le prime lettere e poi appunto ci sarà questo carteggio. Di lì in poi sono tanti i testi che, che lui ha scritto sul nucleare, le tesi eh, sull'era atomica che in qualche modo sono un riassunto di tutto quello che Anders ha, ha detto su, eh, sulla questione e poi i Hiroshima e dappertutto, le tesi su Chernobyl, eccetera. Eh, Però se volessimo ecco, riassumere il, il pensiero di Anders, poi magari possiamo anche leggere qualche estratto per avere anche un contatto diretto con la sua prosa, che è particolare, e il pensiero di Anders eh, lo si potrebbe eh, ridurre, no? una riduzione che però non toglie nulla alla radicalità, anzi, ad una formula, riduzione che lui stesso ha fatto, perché lui, lui stesso definiva in tal senso la sua filosofia messo che tutto ciò si possa chiamare filosofia, che è eh, la, la, la, la, la, eh, la tesi della, della discrepanza, del dislivello, dello scarto, che lui chiamava lo scarto prometeico, vale a dire lo scarto sempre più radicale che c'è tra la nostra capacità produttiva e la nostra facoltà di eh, capire gli effetti di quello che facciamo. No? in una formula ancora più precisa eh, la distruzione che è costitutiva del mondo in cui viviamo della fantasia morale per fantasia morale si tende appunto la facoltà immaginativa immaginare in anticipo gli effetti di quello che stai facendo e sentirne tutto il peso eh, etico ecco, la Merce che produce quotidianamente questa società è principalmente la distruzione della, della fantasia morale. Perché Anders ha in comune con pochi autori, non a caso quasi tutti ebrei tedeschi, la capacità di riassumere in poche formule folgoranti dei pensieri eh, anche molto, molto complessi. Eh, possiamo sì, fare, fare dei, dei, dei, dei, dei, dei paralleli, dei paragoni di sicuro con Benjamin, che lui conosceva, che ha conosciuto soprattutto in, uh, in, uh, in Francia, nel periodo dei de, de campi di concentramento del, del, del governo di Vichy e tra l'altro uh, ai, ai giornalisti che, che gli chiedevano ma qual è stato il suo rapporto filosofico con... Uh, Uh, con Benjamin, lui diceva non avevamo tempo di occuparci di filosofia perché il primo pensiero era il fascismo il secondo pensiero era il fascismo il terzo era il fascismo il quarto era il fascismo non avevamo tempo di occuparci di filosofia eh, potremmo parlare da questo punto di vista di, di, di, di certe folgorazioni landaueriane Gustav Landauer, anche lui ebreo tedesco, anarchico e, e blog che hanno proprio in, in comune il fatto che dopo pagine a volte anche abbastanza impegnative benché lo stile di, di, di Anders sia molto chiaro pagine davvero cristalline poi leggerete insomma se non avete già fatto le tesi sull'era non hanno di sicuro bisogno di, di interpreti eh, di filologi eccetera sono sufficientemente chiari da soli però ci sono delle formule proprio che illuminano e quella della fantasia morale è una, è un concetto di una precisione, secondo me, estrema, è difficile dire eh, in modo altrettanto efficace qual è il centro proprio del, del, del, del, del mondo in cui ci troviamo, no? la base proprio. Eh. Un'altra formula è quella della, della pigrizia di fronte alla catastrofe, no? l'inerzia, la pigrizia di fronte alla catastrofe, che siamo tutti pigri di fronte a una roba che è l'apocalisse, eh, un'altra formula particolarmente efficace, secondo me, è quella della de, de descrizione dei, dei suoi contemporanei e anche di se stesso, come eh, eremiti di massa, l'idea che la società industriale di, di, di massa distrugge contemporaneamente la solitudine, perché ci massifica, ma distrugge anche la socialità perché ci atomizza e ci atomizza in vari modi, soprattutto portandoci a domicilio attraverso i mass media il mondo, quindi impedendo qualsiasi passo dell'uomo verso il mondo perché tanto viene portato a domicilio e quindi ci fa tutti eh, lavoratori e produttori del, del, dell'uomo massa senza, senza, nessuno, senza nessuno sforzo. E dicevo, insomma, la, la categoria più importante è quella del, dello scarto prometeico, a lui a cui ha dedicato Sostanzialmente tutti i suoi libri successivi, perché dall'Uomo Antiquato, che è del 1956 al primo volume, al secondo, che è dell'80, fino alle ultime interviste, eh, lui ha sempre insistito proprio sul fatto che questo è eh, l'elemento più significativo per capire la società in cui viviamo. Cioè non sappiamo quello che facciamo. Il risultato di quello che facciamo ci sfugge completamente. È come se questa società fosse eh, una macchina che organizza l'opacità tra i nostri gesti e, e, e le loro conseguenze. E infatti legata alla critica della tecnologia c'è la critica del lavoro, che è estremamente radicale. Perché parte proprio dal fatto che, eh, contrariamente a quello che, che dice lui, pensavano i nostri nonni socialisti, potremmo dire pensava Marx, ma non, ma non solo lui, noi non siamo espropriati soltanto dei mezzi di produzione che già è, è, è un'espropriazione non da poco, ma noi siamo soprattutto espropriati del, della, della finalità della produzione. Quindi non si tratta più di criticare soltanto i mezzi di produzione come fino a, eh, a qualche bel decennio fa, si tratta di, eh, eh, di fare una critica radicale dei prodotti. E per far questo mh, significa... Far questo significa fare una critica radicale proprio del, del modo quotidiano di vivere, perché lui dice quando noi eh, andiamo a lavorare, in particolare in fabbrica, lasciamo la morale nel guardaroba. È come se la finalità di quello che facciamo non ci riguardasse. Quindi non siamo espropriati solo dei mezzi, ma anche del telos, del fine della produzione. E lui dice se non è essere pro proletari questo, essere espropriati e dei mezzi e dei fin della produzione, cioè non so cosa voglia dire questa espressione. Quindi chi dice che il proletariato è antiquato eh, parla un linguaggio che da, è da extraterrestre, gli dice anzi, i proletari non sono mai stati così tanti, al punto che addirittura i dirigenti, eh, verso i quali di sicuro non ha, eh, non, non ha mai resinato le sue critiche, eh, fanno ma non sanno assolutamente quello che fanno. Come se la macchina tecnologica... Eh, sovravanzasse completamente qualsiasi finalità eh, politica, ma anche economica. Infatti il rapporto mezzi-fini nel tempo della fine è completamente eh, rovesciato e scardinato, perché di cosa può essere eh, mezzo la distruzione eh, del pianeta e di ogni vita sulla Terra? Non si può dire che questo sia un mezzo in funzione di un fine. Può dire è funzionale al profitto, perché se quel mezzo viene impiegato non c'è più nessun fine, perché non c'è più nessuna, eh, nessuna terra in cui puoi realizzarli questi fini. Questo cosa vuol dire? Che per lui il soggetto della, della, uh, della storia non è più l'uomo, ma è la, la tecnologia, la macchina tecnologica. E, e quindi l'elemento totalitario del sistema in cui viviamo va visto nella struttura nella struttura sociale, non eh, nel, nel, nel sistema politico. No? Anche ri riprendendo un po' le, le cose che si dicevano ieri a proposito della, della controinsurrezione preventiva, se noi pensiamo che il totalitarismo eh, abbia a che fare soltanto con le forme politiche istituzionali, certo potremmo dire non c'è ufficialmente il fascismo. Se invece noi andiamo a vedere eh, come funziona la struttura sociale e quanto aliena ed espropria l'essere umano di tutto, allora forse la nozione di, di, di totalitarismo non è mai stata così, eh, così pertinente. Quindi dicevamo critica della tecnologia, critica del lavoro e allo stesso tempo critica del, del, dell'ideologia. Questo è un altro elemento, di, di, secondo me, di grande attualità di Anders, che ha anticipato, tra l'altro, la critica radicale del, del, degli anni Ottanta e anche degli anni 70 e degli anni Sessanta. Cioè l'idea che eh, l'ideologia si sia incorporata in un vero e proprio mondo, eh, quindi pensiamo anche, non so, all'IS, a Debord all in particolare, quando parlavano di, di ideologia materializzata, sono tutte anticipazioni che troviamo eh, in Anders. E eh, la vera astuzia dell'ideologia sta nel trasformarsi, nel presentarsi come un'affermazione. L'ideologia eh, eh, non fa false affermazioni, ma si presenta in modo falso come un'affermazione quando è già diventata un mondo. Quindi l'ideologia che cos'è? Falsa prassi. È un mondo intero. Questa è una, è una critica estremamente precisa, vuol dire che, che, che l'ideologia eh, totalitaria non ha bisogno di produrre nuove visioni del mondo, l'uomo nuovo da realizzare attraverso i campi eccetera eccetera, proprio perché impedisce qualsiasi altra visione che non sia quella interna alla, alla tecnologia, possiamo dire che l'ideologia si incorpora nei progetti, negli apparati, nei prodotti eccetera, e non, e, e non è una falsificazione esterna eh, noi siamo ideologici nella, nella misura in cui eh, la nostra prassi è falsa, cioè alienata non la controlliamo, non la padroneggiamo eh, eccetera E, e infatti l'altro aspetto, e qua chiudo, poi la parola a Giulio, eh, notevole del, del pensiero di Anders, è eh, l'aver ripreso e anche radicalizzato la riflessione sul, sul materialismo. Lui, lui dice, contrariamente a quello che sostengono pensatori salariati, però devo dire ogni tanto anche nell'ambito dei, dei, dei compagni, dei compagni si sentono insomma de, de, degli scivolamenti in quel senso gli e dice che questa è un'epoca un materialistica, no? eh, perché no? so, comandano le merci, questo sarebbe il materialismo. Invece Anders con un guisto intellettuale eh, e anche morale notevole dice noi siamo nell'epoca del platonismo eh, realizzato. In realtà i mass media sono platonismo eh, tecnicizzato, eh, c'è una matrice una matrice che poi ti arriva a domicilio e tu pensi che quello sia il mondo. Questo è spiritismo, è spiritismo organizzato, pensare che quello che vedi sia il mondo. E, e infatti lui dice la vera trascendenza è la produzione. La vera trascendenza è la produzione, quindi cosa vuol dire essere materialisti? Vuol dire smantellare un intero apparato tecnologico e di dominio perché si basa proprio su false rappresentazioni, su una matrice. E infatti sono impressionanti le, le anticipazioni eh, andersiane, soprattutto nel primo volume del, dell'Uomo Antiquato, in un capitolo che si intitola Il mondo come, eh, come fantasma e come matrice, eh, rispetto alla teoria dello spettacolo de Bordiana. Da vari carteggi che sono stati eh, poi raccolti nel, negli, anni, negli anni 80 e 90, sembra abbastanza probabile che Debord conoscesse indirettamente Anders perché non risulta che, che, che conoscesse il tedesco eh, però al, al di là di, di, un, di un rapporto di filiazione diretta l'assonanza è, è evidente cioè in quel capitolo manca la parolina spettacolo ma c'è tutto il discorso situazionista su, eh, sul, su, su, sullo spettacolo come, come rapporto sociale mediato dalle, dalle immagini e Di sicuro Anders è poco conosciuto, anche perché non è mai stato eh, neutralizzato né neutralizzabile dal pensiero accademico. E quello che lo rende irricevibile per l'Accademia non è tanto la sua critica della, della tecnologia, perché all'università eh, fanno anche dei corsi su dialettica dell'illuminismo, eh, probabilmente anche su Deborah, eccetera quindi non c'è quasi nulla che l'Accademia non riesca A, a digerire, a neutralizzare, quello che rende propriamente irricevibile a Anders sono le sue posizioni eh, sulla non-violenza. La critica radicale del, del pacifismo che ha fatto, tra l'altro, a 85-86 anni, insomma qualche anno prima di morire, è, è propriamente scandalosa. Eh, nel senso che agli intervistatori che gli chiedevano ma lei si è sempre battuto contro... Eh, La, la guerra contro l'apocalisse la eh, nucleare, come mai fa una critica dei pacifisti? E lui dice innanzitutto perché quello che presentano come lotte sono degli Apple solo nei fine settimana, poi torniamo a casa e la vita eh, è esattamente come, come prima. No, no, noi lottiamo soltanto nei fine settimana. Diceva questo anche in modo così parodistico. E, però soprattutto perché secondo lui è immorale e lo dice proprio apertamente, non porsi il problema di eliminare fisicamente i nuclearisti. Eh. e Quindi è difficile ecco, fare un corso universitario in cui si discute, ma è interessante la tesi di Anders che bisognerebbe ammazzare i nuclearisti perché se no siamo al di qua di qualsiasi eh, impegno morale. No? E... Ecco, bueno, mi fermo qua poi Poi magari sì, io farei un intervento un po' insolito, perché vorrei parlare del mondo degli antichi e in particolare della loro particolare um, critica della tecnologia. Vorrei provare a tracciare un filo che congiunge il mondo degli antichi appunto con... Uh, col pensiero di Anders, perché esistono dei termini nella letteratura greca antica che possono essere considerati delle anticipazioni, eh, degli antecedenti rispetto ai concetti sviluppati poi eh, in maniera argomentativa, più accurata e rigorosa da Anders. In particolare esiste un termine che potrebbe essere considerato come l'antecedente primordiale rispetto eh, al concetto di scarto prometeico sviluppato da Anders, cioè come si è detto prima quella, quel dislivello che c'è tra la nostra possibilità di produrre e di utilizzare oggetti nel tecnomondo e poi la, la nostra capacità di, di immaginarci le conseguenze di questi stessi oggetti che utilizziamo ecco questo termine che si trova nella letteratura greca è deinos, che può essere tradotto come eh, smisurato, come tremendo Eh, viene dal verbo deido che significa avere paura e viene generalmente utilizzato per, per indicare quello stato emozionale che si prova di fronte a un'opera, a un'azione che viene eh, percepita come smisurata, come grandissima, come gigantesca, che ha degli effetti imprevisti, negativi su un vasto numero di persone e soprattutto che è totalmente al di fuori dal controllo umano. Ecco, questo termine lo si trova sia nel mito che nella tragedia. In particolare per quanto riguarda il mito, mi riferisco a Omero, per cui all'Eliade e all'Odissea, per quanto riguarda la tragedia a Sofocle e Euripide, per cui eh, l'Amedea, le Baccanti, e, l'Antigone, le Diporè e l'Elettra. Ecco, in tutte queste opere eh, il termine viene utilizzato principalmente in tre campi. Il primo campo è quello del soprannaturale, per cui per i greci il soprannaturale coincide con il mondo degli dei. Deine, ad esempio, tremenda, nell'Odissea è, è Atena, perché è quella dea che fa il bello e il cattivo tempo rispetto al nostos, al ritorno di, eh, di Odisseo ad Itaca. Deinos è Febo Apollo eh, nell'Iliade, nel momento in cui uccide Patroclo, che è il migliore amico di Achille, e scatena in questa maniera l'ira di Achille, che fino ad allora sarà astenuto dalla battaglia. Per cui gli dei si trovano in un, um, ad un livello sovrumano, determinano in buona parte le sorti dell'umanità, ma vengono soltanto parzialmente e in maniera del tutto indiretta influenzati dagli uomini, ad esempio attraverso il sacrificio. Il secondo campo in cui si trova um, questo termine è quello che riguarda gli uomini in particolare quegli uomini che compiono azioni in maniera del tutto eh, del tutto sconsiderato del tutto incosciente azioni che hanno appunto degli effetti imprevisti e negativi su, su un vasto numero di persone dei na ad esempio sono le azioni descritte nelle baccanti per cui le baccanti durante il baccanale si trovano in uno stato di trance e arrivano a smembrare a mani nude i corpi del degli animali nel bosco ed arrivano addirittura a smembrare il corpo di penteo che è il re della città di corinto dove si svolgevano questi baccanali e la stessa madre di penteo cioè agave è, ecco eh, è lei che capeggia le baccanti e non si riesce a rendere conto di di quello che ha fatto della propria colpa della propria responsabilità fino a quando non finisce l'effetto della trans eh, Per cui questo, questo termine dei nos è utilizzato eh, in questo contesto legato ad un altro termine, cioè che, quello di Ibris, eh, che significa assenza di limiti, eh, sfrontatezza, tracotanza, eh, accecamento dato dal potere. Ecco, il terzo campo in cui viene utilizzato eh, questo termine mh, è quello che riguarda gli oggetti e le tecniche. E in particolare, quegli oggetti che per storia o per um, forza intrinseca eh, sono capaci di produrre eh, degli effetti negativi dei danni eh, immensi nei confronti, nei confronti degli uomini e sembrano quasi portatori di una forza soprannaturale ad esempio nell'Iliade c'è una scena in cui c'è la spada di Posidone che è, che è la vera protagonista della scena bellica questa spada è portata da Odisseo e dai suoi compagni Che però sono semplicemente gli agenti, sono, sono i portatori. Perché la vera, la vera protagonista uh, di tutta la battaglia è appunto la forza uh, di questa spada che miete la morte in battaglia. E qua ci ricolleghiamo ad un'altra analogia con Anders. E cioè che fine ha fatto l'azione, l'azione è la sua responsabilità. Perché l'agente è esattamente colui che esegue, colui che attiva una forza, colui che aziona un dispositivo però non ne non, non sente appunto il peso morale. Ehm, rispetto sempre a questo campo, quindi il campo de degli oggetti e delle tecniche, il passo forse più, più interessante, più notevole che si trova nella tragedia è quello che troviamo nell'Antigone eh, di Sofocle, in cui il coro eh, nel primo stasimo eh, comincia a cantare. Molte sono le cose smisurate ma nessuna più smisurata dell'uomo. E poi comincia a fare un elenco di, di varie conquiste della civiltà umana, in particolare la pesca, la, la, la navigazione, l'agricoltura, eh, l'edilizia, il diritto. Ecco, in questo passo è incontestabile, cioè proprio emerge chiaramente la sensibilità degli antichi nei confronti dei processi culturali e dei processi tecnologici. E arrivando a ad individuarli alcuni come catastrofici, altri come, eh, come davvero irreversibili. Ecco, rispetto all'irreversibile, c'è da dire che, almeno nella tragedia, gli antichi non provano solamente nostalgia. Cioè, letteralmente, nostalgia significa ehm, il dolore per l'impossibilità del ritorno, che è esattamente quello che si dovrebbe eh, provare di fronte all'irreversibile. Perché quando mh, ti trovi di fronte a una tecnica che non ti lascia la possibilità di ritornare alla condizione, alla situazione eh, più o meno di partenza, il primo moto d'animo si sicuramente è quello del dolore. Ma poi questo, mh, questo stadio emotivo, se vogliamo, andrebbe superato per, eh, per far spazio, per approdare anche ad azioni di ribellione come quelle ad esempio dell'Antigone, di, di Medea o dell'Elettra. Ecco, Per trasporre la cosa anche nel presente non serve essere nostalgici eh, del, dei tempi del Neolitico per svolgere una critica alla tecnologia, non serve essere primitivisti, occorrerebbe invece eh, svolgere una critica pratica affinando eh, gli strumenti e dirigendoci anche verso gli obiettivi eh, che il nemico insomma, ci propone. Per tornare un attimo al termine dei nostri, dopo chiudo qua la, la, la parentesi, eh, è stato notato da più parti come nel passo dell'Antigone eh, possa essere eh, inteso questo termine come box media, per cui traducibile sia positivamente eh, che negativamente, per cui in alcune traduzioni troviamo, eh, lo troviamo mh, tradotto addirittura come prodigioso oppure come tremendo e stupendo insieme. Lombardo Radice, dal canto suo eh, dice Vox Media sì, ma sbilanciato negativamente comunque al di là delle discussioni critiche rispetto alla traduzione del termine ciò che, eh, che rimane invariato nel campo semantico eh, di questo termine è proprio la dismisura la sensazione di dismisura che i classici eh, ci tramandano con questo termine e che è la stessa dismisura che poi informa eh, buona parte del, del pensiero di Anders, basta appunto pensare a, al concetto di scarto prometeico. Sempre è difficile parlare dopo Giulio, spiazzante. Eh, ma un paio di battute prima di, di, di cominciare la, la discussione prima vi, vo vi volevo leggere un esempio oltre che di prosa proprio di, di anticipazione radicale di temi eh, a noi a noi presenti nei testi di eh, di anders questo, questo testo risale al al 56 e potrebbe essere tranquillamente contenuto nel, nel, nel, nell'opuscolo dell'alleanza dell contro le nocività per quanto riguarda i treni ad alta velocità o negli opuscoli nostri che abbiamo fatto rispetto alla, alla lotta in valle eppure è di tanti decenni fa dice l'importanza del viaggiare non consiste per lui nell'interesse per il paese che attraversa o per i luoghi dove spedisce se stesso come un pacco espresso Non viaggia per acquisire esperienza, ma perché è affamato di onnipresenza e di rapido mutamento in sé e per sé. Inoltre, proprio grazie alla velocità, si priva della possibilità di fare esperienza, per tacere del fatto che, rendendo uniforme il mondo, come sta effettivamente facendo, egli diminuisce in realtà il numero degli oggetti ancora degni di essere esperiti e che procurano esperienza, e che già oggi, qualunque sia il luogo dove approdi, si trova a casa sua e non ha bisogno di esperienza. Ma una critica del treno ad alta velocità, no? Quando i compagni di Torino dicevano, ah, abbandoni l'hamburger e la Coca-Cola, fai 300 km e trovi hamburger e Coca-Cola, e lo stesso deserto sociale, diciamo, che li produce, che li accompagna, eh, insomma, dicevano sostanzialmente la, la stessa cosa. E poi per dare l'idea del, del, del, del, eh, del rapporto stretto tra lavoro salariato, lavoro eh, nella società capitalista e critica della tecnologia, che distingue Anders da altri critici della, della, della tecnica, che però hanno fatto della tecnica qualcosa di... Eh, di metastorico e, e soprattutto che non ha nulla a che vedere con l'evoluzione eh, della società capitalista. Ecco, il discorso di Anders non è quello heideggeriano, è una critica della tecnologia di tipo molto diverso. E, e Infatti lui scriveva, in linea di principio per quanto riguarda i modi di attività non esiste più alcuna differenza tra la perforazione di una lamiera e la distruzione di una città situata in un altro continente. Poi diceva, non serve eh, di grignare i denti, un tasto è un tasto. Ecco, credo che in questa frase sia contenuta la critica del muro. Sei davanti a uno schermo, ci sono delle lucette, digiti dei tasti, non agisci, azioni. Eh, a migliaia di chilometri di distanza muoiono donne, vecchi, bambini, senza che tu riesca a provare alcun riflesso sulla coscienza. Ecco, Un'umanità che riesce a produrre cose di questo tipo è effettivamente nel pieno del tempo del, della, della fine. E, e tra l'altro a conferma delle, delle analisi di Anders tanti anni dopo, eh, negli Stati Uniti eh, i soldati che dovrebbero eh, azionare come un joystick, no? le leve eh, che poi azionano i, i, i droni vengono reclutati di preferenza tra eh, i campioni dei videogiochi hanno visto che i migliori ad azionare i droni sono i campioni dei videogiochi e quindi anche ne, ne, ne, nell'ambito eh, dei soldati quelli più esatto es es es es quindi si potrebbe dire insomma che Prometeo in questo momento è, eh, è a miscemi. E quindi sono gli elementi di, di, di anticipazione di Anders rispetto al, a, alla critica radicale dei decenni successivi, insomma credo che siano emersi, se ne possono approfondire tanti altri. Ecco, due parole rapidamente su chi ha anticipato l'anticipazione. C'è ecco, eh, una, una formula di, di, di Bloch nel libro su Münzer che mi piace molto, che è eh, l'eredità culturale dell'anticipazione. L'idea che l'anticipazione nella critica abbia una storia, una storia sotterranea ovviamente che non è quella accademica. E, e da questo punto di vista volevo fare mh, riferimenti a un movimento, un movimento eh, di massa, un movimento insurrezionale da una parte e dall'altra parte a una figura. Eh, il movimento è quello ludista, la figura è quella di Karl Kraus che nei primi anni del Novecento ha, ha scritto delle cose nella, sulla Fiaccola, che era il giornale che redigeva da solo a Vienna, eh, che sembrano anticipare, ma alla lettera proprio di 40 anni, le, le, le, le tesi di Anders sul dislivello prometeico. Perché è, è importante il riferimento rapido qua eh, a, al movimento luddista? Perché è come se eh, la, la, la rivolta luddista avesse eh, capito nella prima rivoluzione industriale eh, che c'erano in gioco la seconda e la terza no? nelle periodizzazioni andersiane possiamo parlare di tre <coughs> rivoluzioni industriali la prima che si caratterizza per l'introduzione del, del, del macchinismo quindi dei mezzi di produzione eh, industriale eh, di massa quindi standardizzati cosa che rappresenta una cesura nella storia dell'umanità il fatto di produrre due oggetti perfettamente identici è una cesura netta con la natura non esistono due cose uguali nella natura con la produzione industriale di massa si comincia a produrre in modo standardizzato questa è la prima eh, rivoluzione industriale la seconda nei termini di Anders è quella che produce artificialmente i, i bisogni quindi quella che sociologicamente è stata chiamata la società dei consumi l'era della pubblicità la terza è più radicale, definitiva rivoluzione industriale salvo un, un cambio radicale di tutto l'assetto sociale, produttivo, tecnologico, eccetera, è quella del, della, della eh, possibilità di produrre la distruzione dell'umanità. Quindi, diciamo, eh, all'ombra della, della bomba. Ecco, la, la, la prima rivoluzione industriale, che è quella che eh, in qualche modo rafforza e determina il, il, il capitalismo per come eh, lo conosciamo ancora oggi, avviene in Inghilterra, che ha trovato una durissima resistenza da parte degli artigiani e degli operai. Tra il 1811 e il 1817, nelle terre di mezzo dell'Inghilterra, più che altro la parte centrale ma non solo, eh, c'è stata un'ondata di, di, di attacchi ai telai industriali e alle fabbriche che stavano eh, via via sostituendo l'attività eh, artigianale. È stato spesso detto che quella, eh, soprattutto dagli storici progressisti, marxisti, anche dallo stesso Marx, che quella è stata una rivolta eh, cieca, eh, invece documenti alla mano, perché sono stati scritti tanti libri su quella rivolta, alcuni anche ben fatti, di recente in francese, eh, non c'era nulla di cieco. Non c'era nulla di cieco perché? Perché non venivano distrutti, contrariamente a quello che, eh, che si, si pensa, tutti i telai. Venivano distrutti soltanto i telai che non potevano essere prodotti Eh, riparati e scambiati su base locale e comunitaria quelli venivano risparmiati invece quelli che presupponevano le macchine a vapore e quindi un ulteriore sfruttamento degli operai eh, costretti a lavorare nelle miniere quelli venivano distrutti le fabbriche incendiate i padroni delle fabbriche linciati eccetera è stata una, una rivolta eh, durissima che ha introdotto tra l'altro eh, come reazione poi governativa, la pena di morte per quelli che distruggevano i, i telai. Infatti 13 ludisti, oltre a tutti quelli che sono stati eh, deportati in Australia, sono stati anche impiccati. Eh, questo per, per dire eh, che c'era in, in gioco veramente il, il, il futuro del, del capitalismo. In più, ed è per questo che eh, si può avvicinare la rivolta ludista a tante delle intuizioni, insomma, qualche secolo dopo di, di Anders, non c'era una critica solo dei mezzi di produzione e del mondo eh, che li accompagnava, ma anche dei prodotti, perché eh, gli artigiani e non solo, le loro famiglie e anche gli operai, eh, criticavano le nuove stoffe perché erano di pessima qualità, ma era una pessima qualità che incorporava un sovrappiù di sfruttamento salariale e soprattutto un'attività eh, seriale e noiosa che prima non esisteva. Uno dei motivi per cui c'è stata questa ribellione, che ha pochi... Eh, come dire, pochi esempi simili nel, uh, nella storia. Contro l'insurrezione ludista sono stati utilizzati eh, più di 20.000 soldati che hanno quasi il doppio di quelli che, che, che, che lo Stato eh, dell'Inghilterra eh. ha utilizzato contro le truppe napoleoniche. Perché proprio era una, una, una rivolta basata su una complicità popolare enorme. Uno dei, dei motivi per cui veniva contestato il sistema di fabbrica è che imponeva il lavoro del lunedì. Nessuno fino a quel momento lavorava il lunedì, perché il lunedì dovevano riprendersi dalle sbronze del sabato e della domenica. E quindi l'idea di lavorare il lunedì era inconcepibile. E, e soprattutto la gente lavorava ai telai nei giorni di pioggia, perché per il resto lavorava nei campi. E quindi c'era un'alternanza un tra il lavoro manuale dei campi e l'attività artigianale. Invece l'idea di lavorare sei giorni su sette, a volte sette giorni su sette, in fabbrica, oltretutto la notte, quindi il primo stravolgimento dei ritmi biologici provocato dal capitalismo, era qualcosa di propriamente eh, inaccettabile. Ovviamente queste sommosse sono andate di pari passo con, con, con espropri, moti contro il caroviveri, eccetera, però i ludisti sono passati alla storia giustamente soprattutto per aver colpito eh, a colpi di mazza i, i, i telai industriali e un contemporaneo ha dato un contemporaneo eh, spaventato eh, quindi sicuro non simpatizzante dei ludisti, ha dato una meravigliosa definizione del movimento ludista eh, diceva è un movimento senza partito senza dottrina, il cui capo è un fantasma La definizione è meravigliosa è un fantasma perché effettivamente Ned Ludd eh, non è mai esistito sì, si, forse è stato un un tessitore eh, mal, malmenato da, dal padrone che poi si è vendicato sfasciando un telaio a colpi di mazza però è avvolta nella leggenda come, come genesi è molto probabile che sia una vera e propria eh, creazione mitica ma nel senso sorelliano cioè una traduzione in immagini dei moti spontanei eh, popolari no? di, di una popolazione eh, insorta che si diceva che la nebbia durante gli assalti ai telai prendesse la forma di questo generale, o re, che comandava la folla del, del, degli insorti. No? Una sorta di nome collettivo eh, utilizzato da, da, da, da questa rivolta eh, anonima, perché poi eh, il generale Lud che aveva il quartier generale nella foresta di Sherwood, quindi mito nel mito, richiama Robin Hood, sì. eccetera, non è, stato, eh, non è mai stato trovato, no? e quindi quando si dice che quella rivolta è stata cieca, si dice una cosa che non è vera, perché lì in gioco c'era eh, un legame comunitario eh, c'era una critica dei prodotti e c'era soprattutto il rifiuto eh, di, di, eh, di un apparato tecnico che non fosse controllabile su base locale e, eh, e comunitaria, e quindi in qualche modo anticipa anche le, le, le, le critiche più recenti della tecnologia, si fa Gran confusione su tanti, su tanti termini, immagino che poi ci torneremo sulla discussione. Ad esempio tecnica e tecnologia non sono sinonimi. Per tecnica si, si intende qualsiasi protesi utilizzi l'essere umano, per gli occhiali, eh, scarpe, eccetera. Per tecnologia, che è un neologismo che viene introdotto nella seconda metà del, dell'Ottocento, negli Stati Uniti, eh, prima non esisteva la parola, technology, eh, si intende... L'applicazione di tecniche specializzate, a loro volta frutto di, di, di una scienza sempre più specialistica, la fisica, la chimica, eccetera, eccetera, alla produzione industriale. Questa è la tecnologia. Quindi quando Anders dice la tecnologia non è un insieme di prodotti, ma è un mondo, un mondo io non lo posso utilizzare, lo abito, che è una cosa ben diversa. No? E in qualche modo è come se, se, se i luddisti avessero visto nelle tecniche l'arrivo di una, di, una, di una tecnologia eh, funesta. Ecco, per quanto riguarda, riguarda Kraus, sarebbe un discorso lungo, però volevo leggervi solo questa, eh, questa frase È del 1918, che sembra un'anticipazione impressionante del dis dislivello prometeico andersiano. Dice, «L'umanità che ha esaurito la sua fantasia nelle invenzioni non può più immaginarsi il loro effetto, altrimenti si suiciderebbe per il pentimento. Ma poiché ha esaurito nelle sue invenzioni anche la sua dignità umana, vive e muore per tutte le potenze che si servono di tale progresso contro di lei. L'inimmaginabilità delle cose vissute quotidianamente, l'incompatibilità del potere con gli strumenti per affermarlo, Questa è la situazione e l'avventura tecnoromantica in cui siamo impelagati. 1918. Bene, questo adesso passa a voi. <ride> oh, sì. così è veramente non capire le conseguenze di quello che fa, non essere in grado di capire le conseguenze che non, non immaginate. Niente. E mh, questa cosa mi interessa soprattutto rispetto al lavoro, perché lui ha detto, per esempio, l'aspetto di già arrivando, cioè, invece, ho studiato all'università, per l'altro mi ha detto che ho scoperto, che ho scoperto, Dove Sicuramente. <ride> e, e perché questo aspetto qua invece non lo E risuonava più rispetto alle cose che si in prima a essere una cosa che ha eh, la cosa che eh, cioè praticamente il, il problema principale cioè di, non, di non immaginare neanche le conseguenze eh, praticamente è praticamente con in maniera radicale quasi definita con la divisione del lavoro cioè quando il lavoro viene diviso in, in, in vari pezzi cioè produce un piccolo, un piccolo pezzo di qualcosa immagini quello che poi sarà la fine del questo cioè sei completamente eh, privo anche di ogni responsabilità ma proprio perché non riesci neanche appunto a immaginare quello che può fare il tutto di me. E rispetto pure al discorso di Anna Arendt, eh, mi sembra che, e, per questo mi sembra che una cosa molto attuale, e rispetto pure a tutte le critiche che insomma si sentono, che facciamo pure noi, insomma, lavoro eccetera, ehm, ehm, il collegamento di questa cosa con Sembra che uno dei tratti caratteristici dell'attualità dell della, dell è che eh, la nostra idea di prassi è praticamente quasi sovrapposta all'idea di lavoro. Cioè è molto difficile pensare a una prassi al di fuori che vada oltre o al di fuori del lavoro. Se lo pensiamo dell'attività che, che si svolge normalmente, attività politica, sociale, quelle che si svolge normalmente, non so, per esempio dopo l'università eccetera. Yeah un problema eh, di posizionarti al mondo, cioè quando no, chi sei, che fai, cioè, eccetera. Eh, questa cosa qua mh, si dà praticamente al 99% solo attraverso il lavoro, quindi se te non c'hai una professione fondamentalmente, se non, non svolgi una, non ti specializzi in qualche cosa, sei un po' un reietto diciamo, non sei quasi niente. Cioè. E, quindi cioè, secondo me cosa qua, cioè, gli, cioè a me sembra che il lavoro è il residuo, cioè quello che rimane dall'impossibilità della prassi che si dà oggi, cioè oggi c'è una, una, proprio una difficoltà radicale, non solo filosofica, e, insomma, cioè, ma pratica, di pensare la prassi, al di fuori appunto di un paradigma lavorativo. E mi sembra che questa possa essere una delle cose più, pure più interessanti per portare avanti